All okay. Velkommen til denne uges udgave af Radio Che. Øh, beklager, at introen er blevet lidt øh, lidt anderledes end den plejer. Den skal nok vende tilbage til sin normale i jeg i næste uge, men øh, det er altså for at øh, den er blevet lavet om i dag for at fejre, at jeg har fået købt billet til Green Days koncert øh, i mandag den 28. januar, og at de kommer med en ny blad her inden for den næste måneds tid. Øh, og så har jeg det jo ret fedt med, at pladen hedder Revolution Radio, hvilket var noget, jeg overvejede at kalde øh, radioen her i det hele taget. Så, lille hyldes til det. Øh, ellers velkommen til, øh, til, den, til den 12. program øh, lige frem. Øh, det går fremad. Øh, det går hurtigt, synes jeg. Det er så lang tid siden, jeg sidst sad og, og snakkede om, om tegnsprog og så videre. Øh, jeg har jo lovet, som jeg også var inde på øh, i sidste program, at, øh, at det her program også skal handle om røm. Om og øh, det, det kommer det i høj grad også til at gøre i dag. Fordi jeg har øh, her ved siden af mig, øh, i mit deimgrønne værelse, stående tre flasker kubansk røm. Inden for nogenlunde samme prisklasse Og i løbet af programmet her, der har jeg simpelthen tænkt mig at øh, prøve smage dem. Og øh, komme med min uforbeholdende mening om dem øh, til dig derude. Så du har en et, et lille idé om, hvad for en kubansk rum, du skal ud og købe til din fest. Og vi starter egentlig bare med det samme, med en øh, Havana klub, øh, Arne H. Special. Ja, lad os prøve at se, hvordan den spærer. Salut! tror, jeg en mere. Det er en det er mørk rum, og det er umiddelbart så smager den en smule spritet, men, men også en noget mere afrundet en hvad skal vi sige, den den sådan mere klassiske fædre i, i årsrummen øh, og lignende. Øh, det er en rum, som mange kubanere de, de ynder at drikke. Øh, det er i hvert fald den, der typisk bliver langet over disken på, øh, som noget, der man blander op til kubalibli, øh, som er cirka 50% rum og 50% cola. Øh, så det kan den anbefales til. Hvordan den er som øh, nydelsesrum, der, øh, der kan jeg nok øh, nok lidt have min tvivl. Men øh, det var i hvert fald én, og så øh, må vi jo se, hvordan det, det går med, øh, med de næste. Øh, derudover så, øh, fik, vi jo, fik jeg jo i sidste uge oprettet indslaget ugens byråkratiske beretning, øh, som, handlede om, eller som i bund og grund handler om, hvorvidt at at, øh, at jeg kommer til at være legal eller illegal her på Kuba, og øh, jeg kan jo fortælle ganske kort, at øh, jeg på nuværende tidspunkt er illegal på Kuba. Øh, det er ikke så skide anderledes end at være legal, øh, for jeg har ikke rigtig oplevet, hvordan det er decideret øh, problemer med at være illegal endnu. Øh, teknisk set tror jeg, ikke der sker så meget, men øh, for at, at tage det ud, så, så handlede det jo sidste uge om, at øh, vi ikke vidste, om vi skulle begynde at få visum, eller om vi kunne få et identitetskort på grund af, at regeringen havde lavet din, den her immigrationslov om. Det er så endt med, at vi i denne her uge har fået at vide, at vi kan. Få et identitetskort, øh, og det venter vi så på, at vi på tirsdag skal ud og have øh, lavet fingeraftryk og, øh, og lignende til. Så når det er gjort, så går der forhåbentlig ikke mere en uges tid, og så er vi øh, meget, meget øh, legale øh, her på Kuba. Indtil videre, så må vi dog tage os til takket med, at vi har fået øh, vores... Adgangskort til universitetet, så nu har jeg fået mig et fint kort, hvor der står, at jeg hører til på det biologiske fakultet øh, under øh, antropologi. Så, så langt, så godt. Og så må vi jo så se, om der kommer mere øh, biokratisk bøvl i næste uge. Øh, jeg vil i hvert fald ikke afskrive, at øh, ugens biokratiske beretning forsvinder fra programmet her. Ellers så øh, har ugen putt på øh, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det har været en virkelig begivenhedsrig uge, faktisk. Øh, den har budt på, at øh, tanden jeg har fødselsdag i mandags Den har budt på øh, en del øh, reelle feltoplevelser, som jeg også vil komme ind på senere øh, Den har naturligvis også budt på noget salse Og den har budt på en masse regnvejr Og så har den i forbindelse med det her regnvejr simpelthen også budt på øh, Ja, for at sige det pænt, hvad hedder det? Det hed til øh, største kulturschok, øh, jeg har fået hernede for øh, det, og det bliver lidt til forskel på tingene, men øh, muligvis. Men i hvert fald, øh, det har det med at regne hernede, sådan nogle gange. Ikke, ikke de seneste par dage, der har det været meget, meget varmt og meget, meget tørt. Men nogle dage, der, der regner det, og det regner rigtig, rigtig meget. Så meget, at gaderne øh, bliver lavet om til floder. Og ja, det der med at bevæge sig ud, det er et, et større problem. Andre gange, så er regnvejret også sådan, hvad kan vi sige, normalt er format ikke sådan, at man deciderer at skyde dig væk, men man bliver selvfølgelig våd, hvis man bevæger sig ud. Det tror jeg, at, at du, øh, der i sidder i Danmark og lytter med, øh, kender meget, meget til. Øh, vi danskere borgstavelsesjernes er, at, at øh, det ikke laver andet end at regne i Danmark. Øh, også derfor, så, øh, fordi Danmark jo ikke går i stå, fordi det regner, så, øh, så kom mit kulturhus ud af, at øh, at jeg skulle ud og lave feltarbejde ude øh, i El Mundo del Silencio i tirsdags, og der regnede det. Jeg gjorde det også om onsdagen, hvor jeg også var derude. Og det betød simpelthen, at der ikke dukkede mennesker op derude, overhovedet. Øhm, fordi som man går i stå, når det regner. Folk, børn går ikke i skole, folk tager ikke på arbejde, folk går simpelthen ikke ud, når det regner. Og øh, det må jeg sige, at det har jeg ikke bare en smule svært at forstå, men, men meget, meget svært ved at forstå, øh, hvordan man kan lade hele samfundet falde fra hinanden, øh, fordi det regner. Og det har jeg så også haft nogle forskellige diskussioner med diverse omkring, øh, og det gør ikke min forståelse for tingene øh, større for at sige det, som, øh, som det er. Øh, en af argumenterne for, at, at folk de ikke gider at tage på arbejde, når, når det regner, det er, at... Øh, det er svært at bevæge sig rundt. Det offentlige transport er lidt uh, uterregeligt til tider, og, og selvom at de her taxa de koster mellem 3 og 7 kroner per vej, så er det mange penge, når, når man er almindelige kubaner. Øh, så derfor så er det for nogle dyrere at tage på arbejde, end det er at få løn. Øh, og for mange kubaner, så er arbejdet simpelthen også bare noget, man gør. Det er ikke noget, som man nødvendigvis er interesseret i, og det har heller ikke nødvendigvis så skide mange store konsekvenser, hvis man bliver væk øh, fra arbejdet. Øh, så derfor så er der mange, der ikke tager afsted. Øh, og det kommer så til en anden del af det her øh, kulturschok, som øh, jeg et eller andet sted godt vidste, men som drejer sig om, om det her øh, moral, forskel der er på, på danskere og, og kubaner i hvert fald i forhold til øhm, når man om, om det kan betale sig at, at arbejde eller ej, eller om man gør sine ting eller ej øhm, og der må jeg sige at jeg er på grænsen til, til det sjove eller er, er chokeret over at, at, at man simpelthen ikke vil gøre mere for at holde, holde samfundet kørende, der er Bestemt nogle af Che værdier, som, øh, som på ingen måde hænger sammen med, øh, med det her. Selvom at jeg også godt kan føle tanken om, at hvis det ikke kan betale sig at tage arbejde, så kan jeg også godt forstå, at det er værd. Så vil jeg bare som samfund nok gøre noget ved det. Men ja, øh, derudover så har øh, Ja, og det, det, det skal jeg nok komme ind på igen, det her med regnvær, fordi det... Det har jeg lidt svært ved at fange pointen i, må, må jeg sige. Øhm, men sådan tilbage til, til ugens forløb. Det har, den er begyndt at af er ud, er sig sådan, som jeg forestiller mig, at mange uger kommer, kommer til at være fremover. At øh, mit feltarbejde foregår om eftermiddagen og om aftenen diverse steder. Øhm, og om dagen der, øh, har jeg i gåseøjen fri, hvor jeg sidder og laver mine feltnoter, skriver det ned, øh, forbereder mig på, hvad jeg skal når jeg skal afsted og løber og får slappet af, og alle de ting, som man jo så normalt vil gøre om, øh, om aften. Øh, og så bruger jeg så selvfølgelig også hvad hedder det, tiden herhjemme på, at, at undersøge lidt, hvad, øh, hvad der sker her i, i hjemmet, sådan så jeg ja, på en eller anden måde stadigvæk er på feltarbejde, selvom at jeg er hjemme Men det var øh, sådan set den... Øh, lille første del. Jeg ved igen ikke, hvor lang tid det her program det kommer til at vare. De sidste par gange, der har jeg, har jeg sagt det, der har jeg alligevel ind på en halv time, men jeg tør ikke helt love det, fordi den dag, at jeg siger, at nu var det så så længe, så skal det sikkert nok vise at det ikke holder. Øhm, det næste, I skal have, det er et øh, lille lydbillede fra øh, min undervisning i onsdags, som er øh, under opvarmning, hvor øh, det er noget med, at mine skuldre de skal være lidt mere løse, tror jeg. Det er, det går ud på, hvis I hører, at jeg bliver rettet på. Og så, men pointen med at bringe det er egentlig, at det musiknummer, som I får lov at høre, det er sådan set bare det, jeg har øh, forsøgt at danse rundt til i seks timer i streg, mere eller mindre. Øh, så det er sådan mere lyden af min saltsundervisning. Det er simpelthen bare det nummer, som I skal høre lige om lidt. Øh, men inden vi når så langt, så synes jeg egentlig også, at, at jeg vil give jer et, et lille... Øh, andet billede af, hvordan sættelseundervisningen er, fordi jeg vidste godt, at der på et eller andet tidspunkt ville komme den her situation, hvor min krop ville noget markant anderledes, end jeg øh, til undervisningen. Og det skete her for, øh, til den seneste undervisning, hvor øh, ja, mine ben ville på ingen måde, som jeg ville. Øh, og jeg havde virkelig en... Altså jeg blev undervist af mere af øh, som den, den her lidt øh, søde, ældre øh, dame øh, derude. Da, da min krop ligesom vælger at, at gå i, i nej-tak-mode. Øhm, og det der i virkeligheden bare sker, er at ikke øh, kan finde ud af at lave en vending, fordi at, at mine ben de går den forkerte vej. Og jeg ved godt, hvad det er, der går galt. Jeg kan bare ikke rette det. Øhm, og det er en fuldstændig absurd situation, hvor vi går rundt i 10 minutter til kvarter og prøver at rette det her, og mere om går rundt sådan i cirkler øh, omkring mig og prøver at klappe og og jeg fik sådan et, en, en mærkelig følelse af, at, at, at, at, at det var som om at... at hvis, hvis du derude har set disney Hercules, så kan du sikkert godt sætte dig ind i den her situation med den unge Hercules, der er kommet over til Philoctetesø og er fuldstændig øhm, Og så går, havde jeg sådan lidt, at, at Miriam, hun var den her lille, øh, rynkede øh, Philoctetes, der gik rundt omkring. Øh, og så, øh, selvom hun bare noget, som at klapte og lidt af mig, så kunne jeg meget, meget nemt høre øh, Philoctetes råbe regel nummer 95-sknægt. Koncentrer dig! Hvilket jeg bestemt også prøvet på, og det lykkedes også øh, til sidst. Men der kommer sikkert flere af de her skønne, skønne øh, salseøjeblikke. Men nu får I så lov at høre det her lille lydbillede derfra, og så øh, skal vi videre til en anden rum bagefter. tilbage igen, øhm, og hvis du lige har en eller anden mærkelig, mærkelig årsag jeg er kommet til at, at tænde for programmet her snart knap 20 minutter inden, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til øh, Radio 2, til 12. program, direkte fra Havana, hvor vi nu er nået til øh, eller, ikke, ikke helt live, men, men alligevel øh, til anden del af vores romsmægning, hvor vi nu skal, øh, skal smage på en Santiago de Cuba rom, og også en Anejo, som er en lidt aldrende, eller noget i hvert fald er den, den er lidt dyrere end havanneklubben, som står, står til 5,90 kuk-flasken, og Sentiacole-kuk-romen her står til 7,60. Så det er jo halvanden kuks forskel, og den hurtige hovedregning derhjemme kan så regne ud, at forskellen ikke er særlig stor, når en kuk står i 6,8 kroner, sådan cirka. Men lad os prøve at se, hvad den her rom den har at byde på. Altså den, den smager mørkere end, end den anden rum. Øhm, der er ikke så meget eftersmag i den her. Det er egentlig meget rart. Det gør den noget bedre, synes jeg. Det er et, et pænt glas op, øh, kan jeg fortælle jer, som jeg lige er nødt til at tømme det. Ja, den, den er mørkere, den er knap så, så spritet. Mm. Øhm, smager af, af lidt mere og hvis I nu var i lidt så havde jeg sikkert også noget meget meget klogere at sige om det men, men det er jeg ikke så, så I må nøjes med at, at, at vide at, at jeg synes at den smager umiddelbart er mere end Havanna klubben øhm. og øh, med det så øh, bevæger vi os videre til, til det som det her det egentlig normalt øh, handler om øh, det her program om feltarbejde og hvad der som ligesom sker i, i det øh, hernede Øhm, og jeg har ligesom de her tre forskellige steder hvor øh, hvor jeg ligesom undersøger sharing konceptet øh, ja hvordan jeg lige skal forsvare, forsvare det sharing det er stadigvæk lidt øh, lidt interessant men øh, ikke desto mindre så er der sket mange ting øh, begge steder eller alle tre steder øh, hjemme der er, øh, har jeg måret mig lidt over at notere mig, at vi simpelthen har fået en hushjælp, som skal hjælpe øh, Abels mor og Martha med at øh, gøre rent her. Øh, Arbelle stod meget stolt, og, øh, eller meget stolt, meget formelt, og præsenteret øh, Loretta her for nogle dage siden. Og det synes jeg var meget interessant, at, øh, fordi, at han deler sit, eller fordi han deler sit hjem med, øh, med os, så øh, tjener han faktisk så mange penge, at øh, det er muligt for ham at øh, tilkøbe en hushjælp. Øh, ligesom at sådan så den her, hvad kan man sige, øh, deling af boligen, den rent faktisk også kommer flere mennesker til gode rent økonomisk, end bare, øh, end bare os, eller Abel i virkeligheden. Øh, Vange, jeg kunne være har snakket med, efterhånden mener også, at det er en ret høj pris, vi betaler her. Øh, de her 350 kub om måneden, knap 2400. Øh, og Abel mener jo selv, at han har været vældig... Øh, ordentligt og, og, og flink og sat prisen lavt øh, og når man i øvrigt snakker med korbanerne så plejer vi de også selv at sætte, og sætte den højere end, end de 15 kuk per dag som, som det i virkeligheden er vi betaler her øh, men det synes jeg er interessant og øh, jeg ser frem til her i næste uge forhåbentlig at få, få snakket lidt med Abel om hvad, øh, hvad hans tanker om at ansætte hende er øh, og derudover så kan jeg også konstatere at han øh, tit har en sækninger en eller en elektriker her, som skal lave ældet om, sådan så hans, og han er ikke bedt i gang med at gøre det tredje værelse her mere udlejningsvenligt. Så der sker lidt her i Kajsa i forhold til, til hvad sharing kan, kan betyde for, for den enkelte kubaners liv. Hvad angår øh, det andet sted øh, jeg ja, er, som er El Mundo del Silencio så øh, kunne jeg godt tænke mig at læse øh, nogle af mine feltnoter op fra øh, i tirsdags hvor, øh, hvor det jo regnede øh, så hvis du lige vil hænge på et øjeblik så finder jeg lige mine min feltnoter så er der at se her Mmm. <tryk> Godt, her er mine, mine noter fra i fra tirsdags, fra El del, del Silencio. Jeg tog en kollektiv til gade 31 og 52 og gik derfra til Museo Pleja, der er så ret lukket ud. Jeg kunne høre Donkey, som er hunden derude, gø og som jeg var ved at gå, tittede vagtmanden skummelt ud af dørsprækken på den her hvide metaldør med med søjler i, øh, og sagde de med, som er talt til mig. Jeg spurgte, om der var øh, et projekt i dag, og han sagde nej, det er i morgen. Øh, og jeg spurgte, om det ikke startede klokken 17. Jo, de gjorde det normalt. Så jeg ventede i 10 minutter øh, under halvtaget på terrassen, mens det regnede, og på, at klokken blev mere end 17, for at se, om, om nogen dukkede op. For jeg havde fået at vide sidste uge, at de ville komme om tirsdagen. Øh, men det gjorde ikke nogen, det var der ikke nogen, der gjorde. Så jeg gik over til 44 og 19 og tog en, en Goaheara øh, P4 til, øh, hjem til 23 og 12, og købte en sneakers og gik hjem og drak rum og spiste banan. Øh, jeg kunne ikke finde en anden Så sådan kan det også være øh, at lave feltarbejde øh, meget, meget skuffende. Og det er blandt andet også derfor, at, øh, at, at programmet i dag har fået øh, navnet værd profitere fordi det simpelthen er. Øh, en pinitødelig nødvendighed for mig, at der er tør her, for ellers så bliver det her feltarbejde meget, meget svært at udføre. Øh, også i forhold til, at øh, det tredje sted, jeg øh, laver min ting, er på Malikon, som er den her havnepromenade. Øh, jeg havde et vejledet møde med min vejleder, Vanessa, i går, og jeg optager det her lørdag den 17. om aftenen, øh, hvor hun var meget, meget ivrig for at tage mig far at bruge Malikon. Øh, hun synes ikke, det var en god idé, den var for stor, den var for håndterlig Hvilket sådan set bare fik mig til at tænke, hey, så er det rigtig meget det, jeg skal. Så jeg har brugt flere dage her i den her uge på, på Malikon øh, i løbet af eftermiddagstimerne, øh, hvor jeg i første omgang har prøvet at, øh, igen meget Andrew Irving's at gå rundt og prøve at bede folk om at øh, fortælle nogle historier om, hvad, øh, hvad de har oplevet på, på Malikon, for ligesom at danne Danmark et billede af, hvad det er for et... Et sted. Øhm, og for at sige det som det er, så er det gået rigtig, rigtig skidt, fordi jeg har ikke fået nogen historie ud af det. Jeg har ikke fået mødt nogen, som jeg kunne lokke til at, øhm, at fortælle mig noget. Jeg har mødt mange, som gerne har ville snakke, men ikke, øh, men ikke blive optaget. Øh, nogen, jeg blandt andet mødte mødt i dag, øh, et ældre øh, par i 50'erne. De ville ikke blive optaget, ikke fordi at det de ville sige var politisk, men fordi det ville fortælle noget om virkeligheden på Cuba, og det lød lidt som om, at de ville være bange for at, at det kunne skade dem, eller noget lignende. En anden, og det handler selvfølgelig også om hvor på, på strækningen, da jeg laver min ting, øh, han ville meget gerne have rom for at øh, fortælle noget. Øh, der er mange af de her såkaldte hostler eller lommetyve øh, folk, der vil sælge en noget. Øh, så dem, jeg, dem har jeg med nogle stykker af, hvor de egentlig mest interesseret interesserede i at komme til at, at hive mig hen til et sted, hvor de kan give mig mojitos, eller, eller få mig til at købe mojitos, eller rom, eller vand, eller sodavand, eller udlejet værelse, eller købe noget at spise, øh, inden de er i at rent faktisk at, at tale. Øhm, dog skal det siges, at, øh, at jeg i øh, i går, da jeg var dernede, øh, lidt så den havde opgivet at, at finde nogen. Det, jeg vil jo lige sige, at det har været en ret stor overvindelse for mig overhovedet at gå ned og, og være så direkte og sige, hej, jeg er bla bla bla bla, vil du ikke fortælle mig en historie om, om det her sted? Øh, det er ikke så svært, når man først er kommet i gang, gud, hvor var det angstprovokerende øh, til at starte med. Øh, men i går, der går jeg så rundt og er egentlig blevet lidt desillusioneret og desorienteret, fordi der ikke rigtig er nogen, jeg kan få noget ud af. Og så øh, går jeg forbi et sted, hvor der ligger en masse døde fisk øh, bagved en mand, der står og fisker. Og, øh, for det første så tænkte jeg, at han fanger jo nok noget, siden der ligger alle de her døde fisk Og så tænkte jeg, så kan lige så godt bare prøve at sidde der Og så sad jeg egentlig bare og kiggede på, at han, øh, han fiskede i, øh, i lang tid øh, Og fangede nogle, nogle ret, en, ret spændende fisk I hvert fald der var en meget meget flot stribe, stribe ting, han hævde op Og til sidst så fik jeg egentlig også taget mod nok til mig til at prøve at tale lidt med vandet øh, og øh, det, han, øh, han havde ikke noget imod, at øh, jeg eventuelt kom tilbage og filmede, at han, øh, at han fiskede og, og tog billeder af det, og i øvrigt ville snakke lidt mere med ham. Øh, så jeg tog meget, meget glad hjem i går efter det. Selvfølgelig havde jeg fået en, en informant med jer, jeg havde fået et telefonnummer et navn. Øh, og han sagde, at han ville være der i dag, og da jeg tog der ned i dag, der var han der ikke, og ja, det var lidt irriterende. Øhm, så jeg skal lige prøve at ringe til ham næste gang jeg tager ned for at høre om han er der fordi jeg har lidt en forhåbning om at der kan jeg få hul på en historie øhm, jeg håber jo også at øhm, min plan er at tage ned på, på Malikon i nat øhm, fordi om aftenen det er der der er flest mennesker med, fordi så er solen der ikke til at bage folk væk så der håber jeg også at, at jeg kan få, få hul på noget når der er flere mennesker at tage men en ting, som, som gør det svært, det er, at øh, for mig at, at tale med folk, det er, at man, man faktisk er det selv for at tale med, øh, med udlændingen hernede. Øh, og det er ikke alle, der har den, for den koster penge. Øh, og derudover så er det også sådan, at øh, hvis nogen, altså selvom mit, mit felt, eller selvom det ikke handler om politik, det som jeg spørger folk om, så. Øh, øh, ved folk jo i bund og grund ikke, hvad det er, jeg, eller andre folk ved jo ikke, hvad jeg taler med folk om, og derfor er der den her sådan, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at det er en stikkerkultur, kultur, men der er lidt om, at man, man ved ikke nødvendigvis lige, hvad, hvad ham der står to meter væk, han tænker over, okay, nu står ham derovre og taler med en udlænding, og der bliver optaget et eller noget hvad, hvad går det ud på? Og hvis øh, der er noget, som ikke fungerer på Kuba, så er det kontrarevolutionær aktivitet, og det kan... Øh, Samtaler. Der bliver optaget med udlændinge nemt, øh, nemt forestillet at være øh, Så det er, det er også en udfordring Og så er der på nogle steder hvor man kunder også hænger kameraet øh, Hvilket måske også skal skamme folk Så jeg har lidt et, et, et problem I forhold til at øh, det er meget meget tydeligt at jeg er turist Eller nu er jeg jo så studerende Og det er der mange der efterhånden er ved at have fattet øh, Også fordi at, at mange efterhånden er jeg vil ikke sige, at de er imponeret over mit spanske, det er jeg i hvert fald ikke selv, men, men folk er sådan, okay, du taler faktisk bedre end, end de almindelige turister gør. Så mange er med på det, og mange er også med på det, ikke er politisk, men, men der er stadigvæk noget, som gør, at folk er, er utrygge ved, ved at blive optaget øh, og ved at tale med, med udlændinge. Og det er jo ja, en udfordring, jeg ligesom er, er nødt til at, at, at, at tage en minde, som, som gør, at det her det er, er sværere end end jeg lige øh, havde forestillet mig. Men, øh, men sådan er det. På den måde så er det jo det, som man i entrepogen kalder et multisighted fieldwork, øh, jeg er gang i, hvor jeg laver noget tre forskellige steder, og som alle tre gerne skal kunne fortælle mig noget om... Øh, hvad kan man sige? Øh, det kubænske liv i en eller anden øh, forstand. Og... Øh, Malikon er var det, der optager mig mest. Øh, men jeg har en fornemmelse af, at, at jeg ved at være alle tre steder. Øh, her i Karstad, her eller ude i Pleja ved, ved El Mundo del Silencio og, og nede på, på Malikon. Eller eventuelt på øh, Gade G, som er der, hvor øh, alle de unge hænger ud. Øh, I de, de forskellige grupperinger, der vil min vejleder næsten meget gerne have mig hen i hvert fald. Så der prøver jeg også lige at, at kigge forbi i, i senere i aften. Øh, men når jeg har de her tre forskellige steder det her meget meget offentlige og det er meget, det meget private og så det her sådan en mundudelt det er jo sådan lidt en blanding fordi det jo på den ene side er meget meget øh, offentligt fordi det er et offentligt projekt men også meget privat fordi det er nogle bestemte mennesker der kommer der så at have de her tre forskellige steder der regner jeg bestemt med at jeg kan, kan finde frem til noget øh, og jeg må også sige at, at som I kunne høre fra feltnoterne så er der nogle dage hvor man simpelthen bare bliver irriteret og går hjem og spiser en Snickers og drikker rum og spiser banan eller, eller ananas. Øh, og andre dage, øh, så føles det som om, at de virkelig kører. Man kan, man kan gå på vandet simpelthen bare fordi, at man, man har fået en informant. Eller at man tror, man har fået en informant. Så det er, det er en meget, meget ny jo-proces. Og øh, selvom at der er nogle ting, der er så småt begynder at, at være kontur af i forhold til hvad, hvad man kunne, kunne skrive et, et special om, så er så der meget lang vej endnu øh, og det er svært altså bare at hænge ud steder øh, gør rigtig rigtig meget, men det er virkelig virkelig svært at at føle at man, man kommer nogle vegne øh, og samtidig så har jeg jo også haft en en lille refleksion over at det er jo virkelig heller ikke det nemmeste projekt, jeg har sat mig for. Øhm, hvor havde jeg nu bare været i Danmark og har lavet noget med hvad ved jeg, øh, hvem der vælger at være siddonor, eksempelvis. Øhm, så ville det være noget nemmere at bare hænge ud på en klinik, hvor de ligesom kom og øh, noget der. I stedet for her, hvor jeg har en sproglig barriere, jeg, har, øh, jeg er væk fra mit sædvanlige miljø. Øhm, og jeg er en kultur, som jeg ikke kender, øh, eller så småt væk, eller begynder at lære at kende, men, men det går langsomt. Og, og bare det at hænge ud steder og gøre gør meget for det. Jeg synes, jeg er blevet rigtig meget klogere på Malikon de to gange, jeg har, har hængt ud der øh, i den her uge. Øh, og jeg håber også at blive meget klogere på El Mundo del Silencio en gang i, i næste uge. Når det forhåbentlig ikke regner, og folk møder op. Øh, til så er det den anden udfordring derude at øh, lederen Jovanni, han, hans kone hun skal snart føde, og det bliver i næste uge eller ugen efter, og øh, så er det så sjovt selvfølgelig ikke klaret timer derude når, øh, når underviseren han, øh, han er på barsel så det kan også godt blive et problem så der er mange øh, udfordringer øh, og indtil videre knap så mange løsninger men, men modsat de mange tidligere uger så øh, føler jeg i høj grad at jeg er i gang med noget jeg føler at jeg arbejder mig frem mod noget, øh, og i øvrigt for at, øh, for at føle, at jeg lykkes med noget, så øh, er jeg begyndt at lave målsætninger, hver gang at jeg er, skal i felten for, hvad jeg gerne vil nå. Og øh, nogle gange så lykkes det, og nogle gange så lykkes det på ingen måde. Øh, men det kan har desværre ikke været, som jeg gerne vil have det. Ilmundo Delicentio har på grund af regnværet også været sådan lidt væk fra, hvad, hvad jeg gerne vil opnå. Men ikke desto mindre så, øh, så giver de her målsætninger mig en følelse af, at jeg rent faktisk... Har noget at arbejde efter Og så er jeg øh, håbet og målet At jeg jo en gang i slutningen af november Har nok til at Jeg kan tage hjem og så skrive et speciale ud for det Eller i hvert fald have noget data Som jeg kan putte sammen med noget teori øh... Og det skal nok gå Det tror jeg Der øh... Derudover øh... Så håber jeg At øh at de øh, der har holdt ud, øh, nu hvor vi rent faktisk har bevæget os over den halve time. Øh, det næste, som der skal ske, er, at de skal have et lille lydbillede mere, øh, og det er af den her. Øh, der er mange kubaner, der holder fugle, og jeg er ret overvist om, at der bor en par i vores naboblok. Øh, givetvis også flere, men den her ene, den, øh, den har det med at larme eller snakke rigtig meget, om man vil. Øh, jeg har desværre ikke lykkes med at optage den, når den er begyndt på et af sine lange range, mm, eller lange, sådan, par øh, perioder på et minut, men jeg lykkedes mig at fange et, et, et kort pip fra den, øh, som jeg har sat på repeat et par gange her, som I, I kan få lov at høre, og så øh, kan I selv vurdere, om vi synes, det er hyggeligt, eller om det er irriterende. Øh, men det lille lydbillede, det, det får I her, Med den pappagoy-snak overstået, så øh, er vi nået til øh, den sidste flaske rum, øh, endnu en øh, arniejo øh, fra et tredje kubænsk mærke, som øh, hedder øh, Kubai. Ordon. Ordon Kubai, og vi er igen i prisklassen 7,60 kub, øh, og igen en, en mørk udgave, knap så mørk som, øh, som, som Santiago, men, men dog stadigvæk mørk. Og den er lidt svær at af, åbenbart, kom, åh, oh, der gik de stærke lige pludselig. Lad os prøve at se, hvordan den ønsker, vil smage. Hvad der vil jeg sige, der, der sidder vi muligvis tilbage med min favorit. Den er i hvert fald den, der smager sødest, det er den, der smager af... Øh så starter med at der er sådan et karamellagtigt over det, og, hvor den er sød, og så, så kommer der en lidt spritet eftersmag, som, som trækker den lidt ned. Men øh, jeg er glad for, at der egentlig er mere i, i det lille glas her, fordi at det er helt klart øh, af dem her favoritten. Så øh, hermed er adbefalingen givet videre, øh, hvis I skal have Kubæns rum, øh, og skal vælge mellem Havanneklub, øh, Santiago de Cuba og Ron Kubai i Aneho udgaven så, øh, så gå efter Ron øh, Kubai. over tak for at du øh, Har haft lyst til at lytte med øh, Til det her 12. program Af Radio T Om, øh, om regnvær og døde fisk og, og det her lokale alkohol Jeg øh, er selvfølgelig tilbage igen I næste uge Med, øh, med mere feltradio øh, I næste uge Vil jeg prøve at gøre lidt mere ud Af nogle metodiske overvejelser Måske også sætte lidt ind i nogle af de her målsætninger Jeg talte om tidligere øh, Men så øh, vil jeg egentlig ud og få spist min aftensmad og gøre klar til, til en nat i, i felten nede på, på Maldekon. Så tak for nu. Vi, vi høres ved.